Doncs som dijous, encarem la recta final de la setmana i amb no gaires satisfaccions. El barri de la Trinitat Vella és un barri envellit. Què vol dir això? Doncs que bona part dels seus habitants superen la franja dels 60 anys. És un tipus de població que per desplaçar-se per anar als jocs necessita o bé agafar el metro o bé l'autobús. Doncs avui resulta que s'han posat d'acord i cap dels dos transports funcionen correctament o almenys com haurien de funcionar. Ara per ara les notícies que ens arriben són que no s'ha notat massa aquesta jornada de vaga que els conductors, la majoria, no s'han sumat a la vaga. Afortunadament. Una altra informació a destacar avui és l'assemblea que ja ha convocada aquesta tarda a dos quarts de vuit per parlar del tema de les drogues al barri. Tornem a parlar de la gent gran, en aquest cas, per dir que alguns d'aquests avis i àvies s'han vist assaltats alguna vegada al seu mateix barri a la Trinitat per joves que el que necessitaven potser era punjar se doncs Sembla que la gent gran al barri, torno a dir la majoria de la població de la Trinitat Vella, es heu afectada per diversos motius en el seu tarannà diari. Tal com ens deia, doncs, eh, no fa gaires dies, el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, en Josquero és ara quan s'han de fer valdre la força de la gent de la Trinitat per eliminar coses que afecten a la, major, a la majoria de població de la Trinitat Vella, és a dir, la gent gran. Bé, eh, respirem i esperem que les coses doncs, vagin millor. D'aquesta manera comencem una nova edició d’aquest programa des del 91.6 de la FFM, això és tot un poble que us parla i acompanya En Jordi Garcia. Des del 91.6 de la FM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Peella.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 Doncs tot són reunions, ho sembla últimament, perquè comencem parlant del Consell Extraordinari de Neteja a Can Fabra. Avui a les 7 de la tarda a Can Fabre es farà un consell sobre la neteja dels nostres barris de caire extraordinari. S'espera la participació dels veïns perquè puguin dir la seva de com veuen el seu barri, i si cal incrementar la neteja a la seva zona. Parlem de l'audiència pública a la sala de plens del districte de Sant Andreu.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 Hi més, més reunions, encara, ja per parlar de que continuen les mobilitzacions i reunions dels veïns de la Trinitat Vella, tal i com dèiem abans, per posar fi a les drogues. Aquesta tarda, a dos quarts de vuit, hi ha organitzada una assemblea al centre cívic de la Trinitat, al carrer Forada número 36, perquè els veïns de la Trinitat Vella puguin donar la seva opinió sobre com està evolucionant tot el dispositiu per acabar amb les drogues al barri. La teva opinió és important. I encara tenim més reunions, sessió informativa sobre la transformació dels terrenys de la presó a la Trinitat Vella. Demà hi haurà una sessió informativa adreçada a tots els veïns i veïnes del barri interessats a conèixer els principals projectes de transformació dels terrenys de la presó. L'acte es farà a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic de la Trinitat, al carrer de la Forada de número 36. I no deixem de parlar de la Trinitat Vella perquè hem d'avançar-vos, i això ja... Doncs seria doncs, un, una notícia a afegir que el, aquest diumenge a partir de les 12 del migdia hi haurà la inauguració per part de la regidora del districte de Sant Andreu, la senyora Gemma Montbrú, de l'aparcament públic que hi ha al carrer Galícia. Això serà a partir de les 12 del migdia, hi haurà una festa, hi haurà doncs, tot el que sigui necessari per inaugurar aquest estat. Aquest aquesta zona, aquest aparcament, que doncs, tan han desitjat i tan han volgut els veïns, perquè la veritat és que aparcar aquí a la Trinitat Vella, la veritat és que hi ha dies que és un miracle. Parlem d'altres coses. Vinga, el viaducte del carril bus de la C58 s'iniciarà al març. Les obres de construcció del carril bus i per a vehicles d'alta ocupació, és a dir, el...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 Un altre element característic del carril Busbau és la pèrgola trident de 530 metres que començarà a l'alçada de la línia de Renfe, al terme de Montcada. Aquest traçat que serà el punt d'accés i sortida del carril estarà enllestit també el mes, aquest mes de març. Molt bé, doncs eh, encara tenim d'altres informacions per acostar-vos, com per exemple una de la qual us en parlàvem ahir, però que també, doncs, evidentment,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 Parlem ara de l'obertura del procés per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern. Demà és l'últim dia perquè totes les famílies que ho desitgin i que compleixin els requisits puguin sol·licitar un ajut econòmic per a les activitats que l'Ajuntament proposa durant la setmana de vacances d'hivern. Per sol·licitar el vostre ajut heu d'adreçar-vos al centre Garcilas al carrer Joan de Garai 116. I parlem... I no ens movem del centre Garcilas o no ens movem del barri de la Sagrera perquè ara anem cap a la nau Ivanov, on avui hi ha eh, aquesta primera tertúlia d'inexperiències. La JAC, l'Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, organitza avui un cicle de tertúlies amb els guanyadors del Premi a JAC Seté, explicant les seves inexperiències i anècdotes quant a les seves obres, projectes, treballs d'investigació o projectes finals de carrera.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 És una tertúlia oberta a tots els públics interessats en l'arquitectura i en tot el treball que comporta, explicat pels joves arquitectes que s'endinsen en aquesta professió, tot enriquindo amb les aportacions del públic. Avui, a partir de les 7 de la tarda, l'entrada és gratuïta. Molt bé, i avui també parlarem de les jornades de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. ...parlarem de les jornades de portes obertes... ...als col·legis d'educació infantil i primària de Sant Andreu... ...i també de les jornades de portes obertes... ...als instituts d'educació secundària... ...i seccions d'educació secundària de Sant Andreu. Això serà amb la tècnica del districte... ...la responsable d'educació, la senyora eh, Pilar Lleonar. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres... ...comencem el nostre programa d'avui... ...i ara anem doncs, a posar una mica de música... ...per ambientar el programa però tornem tot seguit amb aquesta informació de les jornades obertes de les escoles d'aquí de, de Sant Andreu. Molt bé, doncs, fins aquí un moment. Vinga, men, de tu al món! La d'hui vespre en triomfa. Mo dona biengo, musica va per tot. Si ella amarra senga, ona belles però. Jo lle va s'acamia, per lle va despèn. Ascotto ma Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Bello. Doncs Aquests dies hem estat parlant i força de les jornades de portes obertes a les escoles concertades de Sant Andreu. Hem parlat de les primàries, que fan ensenyament primari, secundari. Després també hem parlat de les d'educació infantil i de les de eh, seccions d'educació secundària. Doncs tot això qui ens pot informar millor és la tècnica en educació del districte, la senyora Pilar Llegonar. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis eh, com, de quina manera s'estan portant aquestes jornades de portes obertes a les diferents escoles. Molt bé, doncs mira, aquí des de la... principis de la segona setmana de gener, quan els nens van tornar a l'escola, uh -huh. doncs ja van començar les, les portes obertes. Eh, per planificar això es fa una reunió amb totes les escoles que reben fons públics, tant les públiques com les concertades, uh -huh. i les direccions de les escoles es posen d'acord perquè no, no solapin una escola amb l'altra, i així uh -huh. possibilitin a, a les famílies poder anar a veure les diferents escoles de la mateixa zona, diguéssim, uh -huh. que els hi pertocaria pel domicili. Eh? Uh -huh. Aleshores, bueno, van començar, si no m'equivoco, per l'escola Pegaso i actualment estan, bueno, estan totes ja fins a finals d'aquest mes, inclús alguna la primera setmana, segona setmana de febrer, encara està en jornades. I, bueno, us he de dir, pel que anem recollint, és que està sent un èxit, eh? uh -huh. especialment doncs, l'escola Congrés Indiat, que és una escola de nova creació, doncs ha sí. de, ens ha demanat repetir portes obertes. Eh? Van fer cinc sessions informatives i el 31 tornen a repetir. Uh -huh. O sigui, d'entrada sí que hi ha molta preocupació per part dels professors del claustre, que s'ho preparen molt bé, i les adapten a les necessitats de les famílies, obrint fins i tot dissabtes matí, dissabtes tarda, diumenge al matí, uh -huh. etc. Perquè el barri de... de bueno, al districte de Sant Andreu vam dir que són set barris. Exacte. I Això... Tenim... Sí. Diguem. sí, diguem, diguem. Bueno, que tenim nou escoles bressol, uh -huh. nines escoles públiques... Eh, quatre instituts i dos seccions d'educació secundària, trets uh -huh. escoles concertades, tenim un centre d'ensenyament artístic i un, de, un centre de formació de persones adultes en dues aules. Tot i que ara les portes obertes només les fem als centres públics d'educació infantil, primària i secundària, eh? uh -huh. públiques i concertades, perdó. Va, el que et deia abans, s'ha <coughs> d'estar, bueno... Uh a prop de, de, de, de, de l'escola o del centre educatiu eh, hi ja més, més favorable a que s'hi toquin els que estan vivint el, en aquella zona. Ah, com a àrea d'influència, sí. no vols dir? Anem a d'entrada qualsevol família pot visitar totes les escoles d'aquest districte o d'un altre. Eh? Ah. El que sí que és cert és que de cara a la matriculació que encara no ha sortit el decret, per tant, les normes, diguéssim, de mapa escolar encara no el tenim, no?, sortirà aviat, eh, doncs, clar, en principi vas a veure que hi escoles que tens més possibilitats de poder entrar, eh? i aquestes serien, normalment, les famílies eh, al carrer on viuen que tenen dret a tres escoles públiques i tres escoles privades, concertades, i aleshores van a intentar, se'ls donen la possibilitat que les puguin veure totes sense solapar-se. Eh? Uh -huh. Per això us deia que era molt important clar. aquesta reunió amb uh -huh. les direccions perquè no tothom es escollís el mateix dissabte o el mateix dilluns. Eh? Uh -huh. Clar, això és un treball de bolillos per part de les escoles. No? Hi ha un esforç que jo vull agrair públicament. No? Uh -huh. I què és el que els pares es fixen a l'hora de, de poder optar a una d'aquestes places? Uh -huh. Mira, que normalment els, els, els pida molt l'atenció... A veure, amb el boca-orella importa molt, no? El que va corrent pel barri, aquesta escola funciona molt bé, hi ha un equip de professors, doncs... A moltes ganes, es fixen molt amb el projecte educatiu, el projecte pedagògic que per això nosaltres demanem a les escoles, i elles ja ho fan eh? uns uh -huh. díptics informatius del que fan eh? quin és el projecte educatiu de, de l'escola, i nosaltres aquests díptics, a part que ells els donen el dia de portes obertes, a les guacs del districte, doncs tenim una exposició de, de les portes obertes i de què ofereix cada escola eh? uh -huh. de que cada escola té un model Eh? I aleshores aquí és on els pares es fixen, doncs això, bàsicament amb el projecte pedagògic, es fixen molt també, dins del projecte pedagògic hem de ser realistes que es fixen molt amb el tema dels idiomes, uh -huh. en bàsicament, es fixen molt amb la continuïtat a secundària, això també els interessa, bé, bueno, i la proximitat al domicili. Eh? Uh -huh. eh, també, t'ho he de dir, es fixen amb el tipus de població, que no hi ha un per cent d'immigració massa superior, no?, en el sentit que com a mínim que, sigui, que estigui equilibrat. Això també són preguntes que solen fer. Eh? Uh -huh. I et dic, el boca orella funciona molt. Eh? I en aquest sentit, doncs, sí que s'ha fet un esforç per part de, del districte amb, i, i del Consell d'Educació de, del Consorci perdó, en intentar i accés a pugui eh, visualitzar que hi ha un projecte educatiu pedagògic bo amb uh -huh. totes les escoles, amb uh -huh. les escoles encara que estiguin en zones més deprimides o de major vulnerabilitat. No? Uh -huh. És a dir, que no té reenvejar una escola pública de Barro de Viver, eh, amb el seu projecte pedagògic, amb una que estigui al vell mig de Sant Andreu. No? Uh -huh. I això sí que hi ha un esforç per transmetre-ho a les famílies, que el que és el projecte educatiu pedagògic té la mateixa qualitat que, que en altres zones. Eh? Uh -huh. Això sí que voldria existir públicament, Clar. també. Perquè també hi ha la possibilitat de que una persona que visqui al, al barri de Congrés d'Indians li pugui tocar una escola que es trobi fora de Congrés d'Indians. Bé, a veure. Uh, D'entrada, eh, això s'intenta evitar. És a dir, si la família es garanteix, el que garanteix el consorci és que si una família eh, pel carrer on viu, eh, uh -huh. té dret a tres escoles públiques i tres escoles concertades, doncs uh -huh. se li concedeixi, si les demana. Eh? Un altre tema és que no les demani, i demani escoles d'un altre districte i no pugui entrar, o d'un altre barri. A' Aleshores, si això passa, pot ser que es busqui una zona propera que no sigui de la mateixa àrea d'influència, uh -huh. però no passa normalment. Eh? A més, a, a, precisament el barri que m'has comentat, l'escola sí. Pongrés Indians, eh, és una escola que està oberta a tot el districte i fins i tot a Barcelona. Eh? Uh -huh. Vull dir que, segurament, un gent del Congrés Indians que vulgui anar a una escola de Congrés Indians té moltes possibilitats perquè té aquesta escola nova, no? amb, amb sortida de dues línies, és dir, 50 places. Alguna vegada sí que ha passat algun cas, eh? Però mm, el Consorci garanteix que si poses les sis escoles que, pa, que et pertoquen, podent no tindràs la primera, però tindràs una de les sis Però mm. han de les que et pertoquen, clar. Perquè hem dedica dir l'Escola Congrés Indians també aporta un projecte pedagògic nou. Mm. Exacte, és uh -huh. un projecte que es diu de, bueno, de pedagogia lliure uh -huh. i, i sí que és un projecte, bueno, és un repte educatiu, no? Uh -huh. I, bueno, ells s'autodefeneixen, bueno, treballen des d'això, no? De, de, la, de la participació i el compartir molt amb els pares, no? Ells entenen el l'escola, amb el díptic ho explica molt bé, que està a UAC, no? Com un espai d'acompanyament i respecte, no?, cap, a, cap al nen i aleshores, doncs, bueno com molt curós en aquest tema, eh? de respectar a partir de cada nen com és. Eh, bueno, bàsicament, jo destacaria que inclouen moltíssim els pares des del primer dia. Eh? Uh -huh. És una diferència. Poder, eh, els pares poden estar a les hores de, de dinar, a primeres hores dels matins... Bueno, és, és una mica diferent en aquest sentit. Eh? És un, un aprenentatge molt vivencial. Eh, bueno, amb, amb el seguiment per part de... de d'educació, eh? vull dir que està tot això el projecte aprovat. Però sí que és un projecte singular i, bueno, a nivell pedagògic, implica canvis, un gran repte, no? I sí que, bueno, ha tingut molt bona acollida. Uh -huh. Aleshores, una vegada els pares i els alumnes, doncs, visiten les escoles, sí. quin és el procés per poder accedir a aquelles escoles? Leshor ells el les visiten i ja uh -huh. estableixen deuen hi ha ja una mica la que els agrada, posen el seu ordre eh? i aleshores és el que anomenem la preinscripció. Notres eh? uh -huh. ells han d'anar a l'escola amb el seu full de transcripció que encara no ha sortit em profito per dir que serà del 14 al 25 de febrer, eh? Eh? doncs ells han d'anar a l'escola que ha posat en primer lloc. Encara no saben si entraran o no amb aquesta escola, eh? uh -huh. però ells han d'anar a la que posen en primer lloc i ells han de fer la matriculació. Eh? Uh -huh. Si no, poden anar doncs, també a l'oficina municipal d'escolarització. Com doncs, si incipi, les, les famílies uh -huh. van a l'escola. Eh? Aleshores, hi ha uns tempos per acabar uh -huh. de valorar, per fer la vermació, veure realment si, si doncs, hi, ha més pla, hi ha més demandes que oferta, amb el cas de que hi hagi la mateixa demanda que oferta o menys, doncs està. si es posa la primera i no tens gent, doncs et toca la primera i ja està, uh -huh. i això no sol passar, dic. No. i aleshores eh, com, com hi ha més demandes que oferta, és el que s'ha de fer, doncs és el, el desempat no?, a través d'un sorteig. Uh -huh. El sorteig, i les famílies ja saben quin lloc han quedat i quina possibilitat d'escola tenen. Tot això és un procés llarg, Sí. Llarg, perquè, ja et dic, eh, del 14 al 25 de febrer es fa la preinscripció uh -huh. a, el 23 de març eh, perdó, el 15 de març es fan públiques les llistes baramades uh -huh. eh, amb l'ordre sí. les famílies tenen 3 dies per, per poder fer al·legacions eh, finalment el 23 de març es fan públiques les llistes ja revisades i definitives i el 2 de maig els pares ja saben a quina escola el seu fill ha estat admès Eh? i aleshores la matrícula es fa del 6 al 10 de juny eh? això és informació recent d'ahir el consorci està calent no? uh -huh. i, i bueno, aleshores hi ha uns dies abans de la, de, de la llista definitiva que els pares poden anar al que s'anomena la comissió de matriculació a, a, a, bueno, a fer al·legacions en persona de dir que a l'escola que, que els ha tocat cada la pol·len no? uh -huh. i aquí és on bueno, comencen totes les gestions per buscar l'escola més adequada dins de les possibilitats de, del districte. Mm. Com veus, és un procés... Una mica llarg. Sí. Llarg, eh? És a dir, que que el dia 14 decideix... Eh, Omplir el full. ...pels eh? a una escola, fins mm. al dia, eh, hem dit, el 2 de maig, no sabràs mm -hmm. si, si definitivament es queda allà o no, no? Mm. Si no? Això ens ve donat una mica pel calendari de, escolar del consorci. I quantes escoles hi ha en aquests moments? en aquests moments al districte mm. doncs mira, eh, hem dit ens hauríem de sumar eh, però hem dit que teníem eh, 19 escoles públiques mm -hmm. més eh, 16 de concertades mm -hmm. a nivell d'escoles de primària eh, sí. i 7 instituts o, o, o seccions educatives eh. mm -hmm. després les escoles concertades totes tenen secundària de dues eh. mm -hmm. d'acord doncs esperem que els pares eh, s'apropin a conèixer el, les escoles i instituts que són oberts doncs, perquè el, els, seus, els seus fills i els propers alumnes doncs, eh, tinguin la possibilitat o totes les possibilitats possibles per poder accedir a l'escola que ells triguin. No? I tant, aquest seria el desig sí, sí. i que poguessin aconseguir. Tu que és una mica complicat? És complex, sí. sí, és complex, no, no és fàcil, eh? que en aquest sentit és un procés llarg. Perquè eh? a més és que pel que he sentit s'ha d'anar punts i eh, un d'aquests punts seria que el pare o algun familiar hagués estat en aquesta mateixa escola. Molt bé, això és una novetat, eh? És una novetat d'abans d'ahir uh -huh. eh, que, sí, sí, la novetat d'aquest any estrella és aquesta que hi ha un nou criteri en cas d'empat eh? sí. sempre estem parlant en casos d'empat com a criteris complementaris eh? uh -huh. aleshores el govern va aprovar un nou criteri complementari per resoldre aquests casos i és que per primera vegada s'autorben 5 punts a l'alumnat que uh -huh. hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats en aquell centre eh? uh -huh. aleshores això s'ha de, de posar la sol·licitud, és molt important no deixar-se aquesta casella perquè en el cas que hi haguessin eh, empats sempre, eh? uh -huh. doncs, és, bueno, doncs tindria aquests punts que crec que si no ho canvien són 5 punts Serien uns punts addicionals.. Sí, sí, exacte uh -huh. 5 punts en aquesta situació eh? sempre quan, evidentment et, bueno, això, haigis tingut un pare, mare, tothom o germans a l'escola Això és la novetat que tenen els criteris d'introduït D'acord, doncs si et sembla ho deixem aquí teniu tens alguna cosa més a afegir al respecte No, no res, això, que se'n recordin que a les UACs hi ha tota la informació de les escoles i que sobretot no deixin d'anar a les portes obertes que és el lloc on poden parlar directament amb la direcció, veure els professors eh, veure els alumnes ja eh, penso que és un moment interessant, eh? Uh -huh. que cal, cal aprofitar-lo Les portes obertes s'acaben el 14 de febrer? Uh, sí, sí, sí, sí. El que passa hi ha escoles, que això ho posa amb el nostre desplegable que està al districte, eh? uh -huh. hi ha escoles que pots trucar per telèfon i tenen després personalment, eh? també. Uh -huh. Però ha... sí, en principi, clar, quan comença la preinscripció ja has de tenir una mica clar què uh -huh. és el que, el que tries, no? Uh -huh. I ja et dic, eh? que és mirar, i si algú ara veu el, el desplegable que alguna escola ja ha fet les portes obertes, doncs jo penso que sempre hi ha la possibilitat de trucar a l'escola, parlar amb les direccions, i és cap un nou dia. Eh? D'acord, doncs després d'aquesta informació nosaltres anirem repetint quines són les escoles doncs, que tenen a, a aquell dia doncs, o, les portes obertes i que tots, tothom sàpiga doncs, quan, quan pot passar-s'hi i conèixer doncs, a, a aquestes escoles o aquests instituts. Molt bé. D'acord, doncs Pilar, ja un ar, moltíssimes gràcies ha, per atendre'ns. Sí, ja ho sabeu i ens retrobem en una altra ocasió, si I tant. Vinga, que vagi bé. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem endavant eh, amb el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè avui la plaça Urfila hi ha una camioneta i això no, no, és, no és perquè sí, sinó perquè és la furgoneta on podeu donar sang si esteu interessats doncs, eh, a, fer, a fer això d'això uh, en parlarem d'aquí uns moments, ara fem una patita pausa i tornem tot seguint.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 Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ja sabeu que tenim les línies telefòniques obertes al 933456454 per si voleu fer-nos arribar als vostres dubtes, queixes i suggeriments o fins i tot la vostra opinió. I el nostre mail informatius arroba rtb, I ara volem parlar de la plaça Orfila i en concret del banc de sang i teixits, ja que eh, doncs avui podeu optar a acostar-vos a aquesta camioneta mòbil, a aquesta unitat mòbil que hi ha del banc de sang i teixits, per tal de que vosaltres doncs, pugueu donar sang, perquè és molt important, i això ens ho dirà ara la nostra convidada, que es pugui donar sang per tal doncs, de el que la gent doncs, pugui portar un nivell de vida molt millor. I tenim a, a l'altra banda del fil telefònic a la gala. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs hem de dir que avui el, el, la unitat mòbil de, de bancs i teixits es troba a la plaça Orfila,. oi? Sí, bé, bueno, més exactament es troba a Can Fabra. Uh -huh. degut, bueno, nosaltres anem amb la unitat mòbil, amb l'autobús, la, i bueno, degut a les obres de, de la plaça Urfila i tot, ens uh -huh. trobarem a partir d'aquest any a Can Fabra, una mica al real costat pràcticament al llarg de tot el dia, de deu a dues i de cinc a nou, on les, uh, bueno, les, les persones i els donants i tot poden realitzar la seva donació de sang al llarg de tota aquesta jornada d'avui. Uh -huh. I explica'ns, per què és important que la gent d'aquí de Sant Andreu donem sang? Bé, la veritat és que, que és important, doncs, sobretot nosaltres sempre diem i recordem el mateix, primer de tot perquè l'estanc en aquests moments no es pot fabricar, mm. tot i les tecnologies i els avanços científics i tot, eh, de moment seguim eh, obtenint tots els components sanguinis doncs, a través de la donació, a través d'aquest acte solidari i cívic de totes les persones sanes que ho poden fer, mm. i per tant doncs, per donar després cobertura a tots els malalts que ho necessitin de tots els hospitals i clíniques d'aquí de, de Catalunya. Mm -hmm. També dedica de dir que, eh, no, una, no, es, no hi ha una transfusió, eh, no, ha, no una, es guarda de sang doncs, totes, sinó que eh, es guarden plaquetes, no? Exacte, el que és important de saber és que darrere d'una donació, darrere de, de que la persona doni sang, doncs després, a través de tota una elaboració d'aquesta sang es separa amb els tres components més importants, el plasma, plaquetes i hematies, i a cada persona que ho necessiti se li posarà una transfusió d'aquell component sanguini que necessiti. Per tant, és important doncs, saber que a través d'aquest gest estàs ajudant com a mínim a tres malalts diferents, no? i això és important. I a més a més recordar que cada un d'aquests components sanguinis tenen una caducitat diferent. És que duquen els 42 dies, les plaquetes els 5 dies només i el plasma doncs, a, a cap d'un any. Per tant, hem, necessitem la regularitat de les donacions. És a dir, nosaltres cada dia... Doncs ens fan unes peticions als 107 hospitals i clíniques de tot el territori per, per les intervencions, per les malalties, per cada malalt que ho necessiti i per tant cada dia nosaltres organitem campanyes, tenim els centres de donació perquè la gent cada dia es desplaci als diferents punts doncs, per donar-ne precisament doncs, per això, no per cobrir totes aquestes necessitats al llarg de tots els dies de l'any. Perquè també hem de no tothom pot donar sang. No, els requeriments així com més importants, perquè la gent ho recordi, és, mm. és tenir major, ser major de 18 anys, mm. passar més de 50 quilos, i en aquests moments doncs, trobar-se amb un bon estat de salut, entenent al que moltes vegades comentem, hi ha una sèrie de malalties que impediran la donació al, al llarg de tota la vida, Donc com podria ser donar un exemple, doncs una persona que el millor ha patit algun tipus d'infart o una persona que és diabètica però que es punxa insulina, no el que pren una medicació oral. Mm. Però també hi ha situacions en la vida que et fan estar un temps eh, doncs sense donar sang, no? doncs Per degut a, a, a, a vegades amb un viatge o per altres qüestions doncs, o que t'han d'intervindre o t'han acabat d'intervindre. No? I també, sobretot, doncs, si tens alguna malaltia o has patit alguna malaltia infecciosa, perquè el que sí que és important és que tots els metges que estan sempre a les campanyes doncs, batllaran tant per la seguretat del donant com també del receptor. I per tant, és el primer filtre, tot i que després fem unes proves analítiques, doncs és el primer filtre doncs, per saber si aquella persona eh, pot donar sang o no. Bé, doncs, per centra la meva companya Mireia, que té alguna pregunta a realitzar. Hola, Gala, jo et volia preguntar que si alguna persona ha consumit o consumeix algun tipus d'estupefaents, pot donar sang? Bé, la veritat és que no pot donar sang. Nosaltres, en les proves... No fem aquesta detecció. Això sí que és Nosaltres fem una detecció eh, amb, les, amb aquelles malalties que poden produir una infecció, però, lògicament, aquí hi ha un qüestionari on es, on es, es pregunten tota una sèrie de qüestions i, lògicament, doncs, una persona doncs, en, que en aquell moment doncs, ha consumit algunes substàncies tòxiques o alguna ingesta d'alcohol, doncs, evidentment, en aquell dia, doncs, no pot, no pot donar sang. Uh -huh. Perquè em de que, i ja alguna vegada també ho hem repet que Sant Andreu és un punt important per donar Sí, sang. la veritat és que és un punt important, a veure, per dos motius. És cert que és un punt on hi ha molta participació, aquí a Sant Andreu, uh -huh. i és un punt important, doncs, perquè tenim presència, doncs, un cop al mes. Uh -huh. I la veritat és que a la gent, doncs, respon molt positivament la gent de Sant Andreu, els veïns de Sant Andreu, doncs, ja tenen molt interioritzats, sobretot el que són els donants de Sant Andreu, que saben que l'últim dijous de cada mes doncs, poden apropar-se a la unitat mòbil que tenim al seu barri. Mm. Això ens va bé perquè nosaltres intentem doncs, facilitar el màxim el que és la donació, doncs posant aquests punts. No? I sobretot quan veiem doncs, en llocs que realment hi ha hi ha una bona participació, com és el cas de Sant Andreu, doncs la veritat és que aleshores sí que d'alguna manera fem doncs, aquest hàbit amb la nostra presència perquè també el nostre objectiu és crear l'hàbit en les persones i en els donants. No? Uh -huh. D'acord, doncs, si tens alguna cosa més d'afegir... Bueno, recordar, potser, finalment, comentar que els homes poden donar quatre cops l'any i les dones tres cops l'any, i entre una i l'altra donació han eh, de passar, com a mínim, dos mesos. Nosaltres, els nostres donants, doncs sempre els convoquem i els avisem de quan anem, però sí que qualsevol persona sobretot agrair la participació a tots els veïns de Sant Andreu que s'acosten, que s'han acostat al llarg d'aquest any passat, mm. que no deixin de fer-ho al llarg d'aquest any, i també doncs, animar i fer participar aquelles persones que encara no han fet aquest gest de donar sang. per primera vegada, doncs, sobretot, que, es deixin, que vagin acompanyats doncs, possiblement doncs, per algun donant que ja té experiència. Molt bé, doncs el que hem de dir és que és molt important aquesta donació de sang i que poden aprofitar avui per passar-se per Can Fabre i allà, doncs, durant tot el dia tindran la possibilitat. Molt bé, moltíssimes gràcies eh, a vosaltres. D'acord, moltíssimes gràcies. gràcies Adéu, bon dia. dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i abans hem parlat de les jornades de portes obertes a les escoles concertades de Sant Andreu. Hem de comentar doncs, quines són les escoles que eh, avui encara tenen la possibilitat de, de, poder, de poder visitar. Com per exemple l'Escola de Bon Pastor del carrer Sant Adrià 134, que al. Di, no, dissabte, d' 11 del matí a una del migdia, estarà amb les portes, portes obertes per tal doncs, que la pugueu visitar. L'Escola Laia al carrer Neopàtria 74, cal demanar hora per visitar l'escola. L'Escola Mare de Déu de la Mercè, al carrer Ramon Batlle, ja número 39, és a les portes obertes les tindrà dissabte de 11 del matí a 1 del migdia. L'Escola Mare de Déu dels Àngels, al carrer Sagrera 68, també cal demanar cita prèvia. L'Escola Centre d'Estudis Roca, que es troba a l'Avinguda Meridena 263, cal concertar l'entrevista. L'Escola La Salle Congrés, al carrer Cardenal Tedestini 50, barbatxillerat, cal concertar hora amb la direcció. I ara parlem dels col·legis d'Educació Infantil i Primària de Sant Andreu. Jornades de portes obertes també en aquests col·legis i eh, on podeu anar és, en primer lloc, si voleu, doncs a l'Escola Bernat de Buil, al carrer Mollerusa, número 1, que avui mateix, de 9 del matí fins a les 5 de la tarda, té les portes obertes perquè la pugueu visitar. L'escola El Segre, al carrer Costa Rica 26, avui a les 6 de la tarda. També tenim el centre d'educació primària Eulàlia Bota, al carrer Fernando Pessoa, número 59, avui a dos quartes 6 de la tarda cal concertar cita prèvia. Per això. I l'escola Ignasi Iglesias, al passeig Torres i Baja 108, demà a les 4 de la tarda. I encara ens queden dues escoles per comentar-vos, que teniu la possibilitat de poder assistir avui, com són les escoles d'educació secundària, els instituts d'educació secundària i seccions d'educació de sec secundària de Sant Andreu. Jornades de portes obertes al centre d'educació secundària Cristòfol Colom del carrer Mollerusa, número 71, avui mateix per aquella gent que vulgui fer l'ESO. I l'IES, doctor Puigbert, per l ESO també, al carrer Fernando Pessoa, número 70, avui a les 6 de la tarda. Molt bé, doncs conegudes les escoles que tenen les portes obertes a dia d'avui i també a demà i dissabte doncs ara el que podríem fer és una petita pausa, escoltarem una mica de música però no marxeu perquè si voleu gaudir avui i demà d'uns de, uh, dies de, de conèixer doncs, com és el barri i de saber doncs, quines activitats i quins actes s'hi realitzen, ara mateix us els comentem després d'aquesta petita pausa Si evident que Són els patrons a la barca i a la que porta el timó de tarantatge. Amb morratxa cap amunt, un avall, a mà dreta i a mà esquerra endavant, recolant. Te fa pa parèixer mentira, però poso tota rotxa. Quan tu me mires, me poso tota rotxa. Quan tu me mires, me poso tota rotxa. Te fa pa parèixer mentira, però poso tota rotxa. Quan tu me mires, me poso tota rotxa. Quan tu me mires, me poso tota rotxa. cling una paraula només ring una paraula només tinc una paraula que fa gotx i fa petr la veritat és una taula la veritat és una taula la veritat és una taula per posar el pail al vi la senyora i el senyor davant de la comitiva i veien últim ring les senyores jugant a feta amb la vida cava montava balla madreta em esgarrant davan regulant la, i el, esquerre, endavant, la i el senyor davan de la comi i veien últim ring les senyores estan jugant a feta amb la vida cava montava balla madreta em esgarrant davan regulant te patareix ser dirà proposo tota rajat Mires me de tota racha, quan tu me mires me vas de tota racha. Te fa paraixe mentida promeso tota racha, quan tu me mires me vas de tota racha, quan tu me mires me vas de tota racha. Fem rebol de giragonses, fent rebol de giragonses, fent rebol de giragonses.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 aquest diumenge, 30 de gener, a la 1 del migdia, a l'interior de l'aparcament que hi ha al carrer Galícia 16-28, es farà aquesta inauguració del nou aparcament públic al barri de la Trinitat Veïlla. El nou equipament serà inaugurat per la regidora del districte de Sant Andreu, la Gemma Montbru, i l'aparcament públic ha estat executat per l'empresa de titularitat municipal, a Barcelona Serveis Municipals BSM.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 Mol bé, i continuem amb una altra exposició. Anem a conèixer el programa de residències Pinocho 2011 al Centre Cívic de Sant Andreu. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix de dilluns a dissabte l'exposició Programa de Residències Pinocho 2011. Un cop finalitzat el període de residències, els artistes que van ocupar els tallers ubicats a l'antic recinte Fabril de la Fabra i Coets presenten els seus treballs a la sala d'exposicions. Avui, de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 a la tarda, de la tarda a 10 de la nit. L'entrada és gratuïta. Més coses. Una altra exposició, aquesta es diu A Vista d'Ocell, va a càrrec de Josep Carbonell a la nau Ivanov. La nau Ivanov al carrer d'Hondures número 28 us ofereix de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre i fins al 7 de febrer l'exposició a vista d'ocell, a càrrec de Josep Carbonell. L'entrada també és gratuïta. Doncs hem de dir que avui és l'últim dia de l'exposició l'alta velocitat transformació urbanística això es realitza al Centre Cívic del Bon Pastor. Efectivament, el Centre Cívic del Bon Pastor a la plaça Robert Gerard número 3 us ofereix fins avui l'exposició L'alta velocitat transformació urbanística. Avui, de 9 del matí a dos quarts de 10 del vespre. L'entrada és gratuïta i és una exposició organitzada per l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sant Andreu. I continuem al barri del Bon Pastor, però ens n'anem cap a la biblioteca. Allà hi al cicle, dins del cicle, lletra petita al racó dels pares, primeres passes al conte taller, vols que t'expliqui un llibre? És a la biblioteca del Bon Pastor. La biblioteca del Bon Pastor, al carrer d'Estadella, número 62, us ofereix avui a dos quarts de sis de la tarda. I dins el cicle, lletra petita al racó dels pares, primeres passes, al conte taller, vols que t'expliqui un llibre? A càrrec de d'Elisenda Llançana. L explicació d'una bona tria de llibres. Convidem els infants que vinguin en companyia del seu peluix. L'edat recomanada és de 6 mesos fins a 3 anys i l'entrada també és gratuïta. I del barri del Bonpastó ens anem ja directament cap a la Sagrera, allà trobem el concert de Lemmings més Puerta 104. El centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us oferirà demà a les 10 de la nit el concert Lemmings més Puerta 104 amb l'entrada gratuïta. I una conferència. Demà des Descobreix Yemen, un país de somni a Can Fabra. Us volem convidar a la primera xerrada del 2011 de Coneguem el nom, al món. Descobreix Yemen, el país de la reina de Saba. Demà, a càrrec d'Antoni Toni Piqué, la Trini Paricio i en Xavier Oca. Es farà a l'auditori de Can Fabra a les 7 de la tarda. Descobrim Yemen, un país de somni. Viatjar fins a aquestes terres és fer una immersió en una norma valent vivent això sí, ple d'armes però també de gent encantadora, molt hospitalària que t'agraeixen que no t'hagis passat les mentides d'alguns líders polítics dels països rics que tenen afanys expansionistes Molt bé, nosaltres continuem repassant d'altres informacions d'altres activitats eh, com per exemple la que ens ofereix Alba Serraute i és que ella escenifica Soy la otra, la diva això és al Sant Andreu Teatre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 una revisió del gènere i una aposta per les noves formes interpretatives entorn a la figura del clown. Alba Sarraute compta amb la direcció escènica de Blai Mateu, recentment guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2010 i el Premi Nacional de Circ 2010, qui fa pocs dies ha presentat per segon any consecutiu Les soc d'udemans al Mercat de les Flors. Per cert, hem de dir una cosa important que és que Alba Sarraute s'assignifica soï la otra la diva Els Sant Andreu Teatre i avui Avui dijous tindrem la possibilitat de tenir dues enviades especials a, a, a, per veure aquesta obra al Sant Andreu Teatre, així que doncs, no, no teniu cap altra excusa que acostar-vos doncs, a gaudir d'aquesta obra al Sant Andreu Teatre. I ara ens anem cap a la nau Ivanov, perquè volem parlar de Shakespeare. Shakespeare per 4 Macbeth. Això es realitza, tal com us deia, a la nau Ivanov.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 Macbeth parla, doncs, d'una parella, parla de l'amor, la necessitat, la dependència, el desig, els somnis. És la història d'un home que ho perd tot, que deixa escapar la felicitat que tenia tant a l'abast i volem saber per què? Molt bé, doncs sí, volem saber per què i, per tant, doncs ens acostarem a la nau Ivanov per conèixer aquest 6 per 4 Macbeth. Molt bé, i també podem comentar-vos que hi ha una exposició a la nau Ivanov que porta el nom a JAC7, Premi Joves Arquitectes. De dimarts a divendres de 5 de la tarda, a 9 de la nit, la Nau Ivanov us ofereix l'exposició a 7 Premis Joves Arquitectes. Aquesta exposició mostra els treballs guanyadors de la setena edició dels Premis a JAC, organitzats des del 1996 per l'Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya i convocats cada dos anys amb l'objectiu de donar a conèixer la producció dels arquitectes joves i de donar suport a la seva projecció. Molt bé. Doncs una altra exposició que ens portarà ara cap a la zona del Bon Pastor, a la maquinista, Exposició Los Angeles, Història d'una Ci. La botiga FNAC de la maquinista, el Passatge Potosí número 2 us ofereix aquests dies de dilluns a dissabte. De 10 del matí a 10 de la nit l'exposició Los Angeles, Història d'una Ci. A propòsit que Los Angeles va ser la ciutat convidada de la Fira Internacional d'Art Contemporani Arc Al 2010, Evnac i Tashen presenten aquesta exposició. Un homenatge fotogràfic a tall de fascinador viatge al llarg de la història cultural, política, industrial i sociològica de Los Angeles. Doncs un resum de l'aparició i, re i expansió de la polifacètica metròpoli de Los Angeles, de com i per què va arribar a ser el que és avui en dia. Molt bé, doncs avui donar les gràcies, avui no estem tan acompanyats com ahir, però sí que estem ben acompanyats. Amb la qual cosa doncs, donar les gràcies a Xavier Alvarez, que avui ha estat a les Vies de So, també a Mireia Gutiérrez, que avui es troba davant meu. Avui, avui no t'he dit Míriam, eh? avui dit Mireia. No, avui cosa, ho has dit bé, Jordi. Veus, alguna cosa bé haig de tan bé de tant en tant. Amb la qual cosa, doncs, eh, si us sembla, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda.